20. fejezet December 7, 1925. Miután átvágott az elsőtétült Central Park jókora részén, a 106. utcánál bukkant ki a West és egyenesen hazatekert. A ház előtt vállára vette a kerékpárt, úgy kapaszkodott fel a lépcsőkön. Miután felért a tornácra, Elfordult és a kis park felett vágyakozó pillantást vetett a kosárpályára, melynek világítását ő szereltette fel. Most is zajlott egy meccs, még ebből a távolságból is azonosítani tudta a játékosok többségét. Erős késztetést érzett rá, hogy csatlakozzon hozzájuk, mégsem tehette. A hazavezető úton eldöntötte, hogy végez egy kis kutatást a kórházi sorozatgyilkosok kapcsán, és mielőbb neki akart állni. Jó lett volna, ha birtokában lenne szúdos a válogatott újságcikkekkel, de miután ez a lehetőség kicsúszott a kezéből, az interneten is felkutathatja a legtöbb vonatkozó anyagot. Felötlött benne, hogy felhívhatná ebbit, és megkérdezhetné tőle tudott-e szú kórházi csatározásairól. Neki talán beszélt a kórházi sorozatgyilkossal kapcsolatos elméletéről, bár ezt kétségbe vonta, Szó nem egyszer kijelentette, hogy soha, de soha nem cipeli haza magával a munkáját. Miután belépett, a kis tárolóban hagyta a kerékpárt, amit az épület felújítása során alakítottak ki. Első kerekénél fogva lógatta fel a fia biciklie mellé, itt tárolta a sporteszközöket is, amelyeket gigi a Central Parkban használtak hétvégenként, és azokon a nyári estéken, amikor csak kilenc óra tájt sötétedett be. Üres hátizsákja a szemközti fal egyikre keszébe került. Neki indult a lépcsőknek. Lakásuk a felső három emeletet foglalta el. Az első három szinten hat bérleményt alakítottak ki, hogy ezek kiadásából fedezzék az épület kiadásait, beleértve a tekintélyes kölcsön törlesztő részleteit is. Élete egyik legjobb döntésének tartotta, hogy évekkel korábban megvásárolta ezt a 19. század közepéről származó házat, bár felfelé menet a Vádlia már felpanaszolta az egész napos intenzív igénybevételt. Ahogy reggel, a hazavezető úton is kihívott maga ellen néhány öntudatos amatőr bicikli versenyzőt, miközben megkerülte a Central Park északi oldalát. A lakásból meghallotta a PBS News Art, amit Doroti minden este vallásos buzgalommal követett. A hang a nyitott lépcsőházon át az ötödik emeletről szűrődött le, ahol a konyhát, az étkezőt, a nappalit, a játszószobát és a dolgozószobát alakították ki. A negyediken, ahol most haladt át, ketlin O'Connell lakott. Dadusuk nélkül ez az egész sosem jöhetett volna létre, miután Lori-val minden hétköznap kora reggeltől kora estig dolgoztak. Ahogy lassan képbe került az ötödik emelet, meglátta anyósát a tévé előtt terpeszkedő óriási kanapén. Gigi és Emma az asztalnál ült, ahol Gigi Minecraftot játszott, míg Emma őt figyelte. Jack megnyugtatónak találta a látványt. Különösen azért, mert jól mutatta, mekkora fejlődést ért el Emma, akivel továbbra is a Dorothy által talált orvoskamarai hitelesítéssel rendelkező viselkedéskutató szervezet foglalkozott, hogy napi viselkedés-beszéd- és fizikoterápiás foglalkozásokkal küzdjön az autizmusa ellen. Ahogy közeledett a lépcsősor végéhez, Ketlint is látta, amint a konyhában serénykedett, aligha nem rendet rakott a kölykök és Doroti után. Üdv mindenkinek! kiáltott be de csak Ketlin viszonozta a köszönését. Ez sem rettentette el, csak odalépett az asztalhoz, hogy puszit nyomjon a gyerekek fejére és megölelje őket. Mindkettő ellenállt a testi kontaktusnak, mivel minden figyelmüket Gigi virtuális építménye kötötte le. Jack nem vette magára, és nem is erőltette a dolgot. Annál inkább örült, hogy Emma végre interakcióba került Gigi-vel. Ha gondolja, elraktam egy kis tésztát a hűtőbe, kiáltott ki Ketlin a konyha mögül. Azt hiszem, megvárom Lorit felelt neki, mielőtt figyelmével Doroti felé fordult. Anyósa, ahogy esténként mindig, fekete bársonyköpenybe és hozzáillő puha házi papucsba bugyolálta törékeny alakját. Hello, Nana! Mondanak bármi érdekeset a hírekben? Könnyed hangot ütött meg, hát ha kicsihol belőle egy kötetlen társalgást. – Ez az új COVID-variáns futótűzként terjed, felelte Doroti bántó fejhangján, és anélkül, hogy levette volna tekintetét a képernyőről. – Borzalmas! Mindig a lehető legrosszabb hírek vonzották a figyelmét, azokon aztán hosszan elcsámcsokhatott. Rendkívül virulens változat. Jack majd elharapta a nyelvét, nehogy hozzá tegye. Egy okkal több, hogy végre beoltasd magad. Kivárt egy pillanatot, hát ha lesz folytatás. De ahogy a kölykök, Dorothy is úgy tett, mintha ott se lenne. Abban a tudatban, hogy legalább megpróbált társalgást kezdeményezni, neki indult a rövid folyosónak, és átvonult a dolgozószobába. Leült a nagy, kétszemélyes, bőrözött íróasztalhoz, lorival nemrég találtak rá az interneten, és bekapcsolta a laptopját. Míg betöltött a rendszer, elővette a telefonját, és felhívta Ebbit. Tudta, hogy aznap este tartják a virrasztást, ezért a hangposta hangjára számított. Meglepődött, mikor Ebbi nyomban felvette. Örülök, hogy hívtál. Kezdte Ebbi, minden bevezető nélkül. Én is épp hívni akartalak, hogy elnézést kérjek, amiért délután rád tettem a telefont. Nincs miért szabadkoznod. A férfi szavai ezúttal is készületlenül érték, nem számított semmiféle bocsánatkérésre. Nem is szeretnék zavarni. Tudom, hogy leköt benneteket a temetés. Már vége van, árulta el Ebbi. Ennél a temetkezési vállalkozásnál értik a dolgukat, azt meg kell adni. Fantasztikus munkát végeztek, az utolsó betűig betartották a muszlim előírásokat. Szú, immár örök nyugalomra lelt, Allah óvja a lelkét. Nagyon hálás vagyok, amiért ilyen gyorsan kiadtad a testét. Ez a legkevesebb. Jack nem tudta, mi mást mondhatna. Próbálta magába folytani a feltörő emlékeket arról, Milyen küzdelmes időszakot élt át, Miután elveszítette a családját. A gyerekek, a szüleim, Szú nővére, Mind itt vagyunk, hogy megünnepeljük Szú életét. Ez csodálatos. Egy ilyen tragédia csak még inkább rámutat, Milyen fontos a család. Nem is rabolnám az idődet, de ha nem bánod, annyit azért megkérdeznék, hogy sú mostanában mesélte neked a kórházi bizottsági munkájáról. Nem szívesen beszélt a kórházi ügyekről, vagy a pácienseiről, felelte ebbi. Annyit azért tudok, hogy mostanában sok csalódás érte a bizottsági munka kapcsán, de a részleteket nem ismerem, nem is kívántam megismerni őket, mert tudtam, hogy nem akarja hazacipelni a munkáját. Igen, Emlékszem, milyen sokszor elmondta ezt. Figyelj, lenne itt még valami, amiről meg szeretnélek kérdezni, de ha lehet, maradjon kettőnk között. Magától értetődik, vágta rá ebbi. Miről lenne szó? Soha nem említett neked olyasmit, hogy van valaki az MMK-ban, aki bántja a pácienseket, ahelyett, hogy gondoskodna róluk. Nem állta meg mosolygás nélkül a szépítő körülírást, amivel elkerülte a rettenetesen hangzó kórházi sorozatgyilkos kifejezést. – Szenték, dehogy! – hördült fel Ebbi. – Miért tett volna ilyet? – Túl hosszú lenne elmagyarázni, – felelte Jack. – Most már visszaengedlek a családodhoz. – Mi lesz a halotti bizonyítványjal? – kérdezett rá Ebbi. Beszéltem a biztosító emberével, aki azt mondta, minél hamarabb megkapják az iratokat, annál hamarabb intézkednek a kifizetésről. Rajta vagyok, hidd el, nyugtatta meg Jack. Csak még ki kell várnunk néhány vizsgálat eredményét. Persze, megértem, sóhajtott fel Eddi. A legjobbakat Lorinak. Miután elköszöntek, Jack lassan letette a telefont. Mivel ebbitől semmit sem tudott meg, még nagyobb izgalommal várt, amit mond neki másnap Sörin, különösen annak fényében, hogy Ronni szerint a kórházi halálozási ráta éppenséggel javult, nem romlott. Vajon milyen statisztika árulkodhatott egy sorozatgyilkosról, ha a halálozási arányszám csökkent? Az egésznek nem volt semmi értelme. Amint a számítógép készen állt, beütötte a keresőbe a korházi sorozatgyilkosok kifejezést, és ahogy várta, a pillanat tört része alatt több mint 12 millió találatot kapott. Kiválasztott néhány szalagcímet, amire emlékezett szó mappájából, és gyorsan átfutotta a kapcsolódó cikkeket. Már az elsőben talált egy idézetet, amelyik megindította a képzeletét, Bármilyen ritkák, gyakoribbak, mint a legtöbben hinnék. Nyomában egy szakértő becslésével, mi szerint átlagosan az Egyesült Államokban minden évben 35 orvosi gyilkosság történik. A Wikipédián hosszas felsorolást talált a leleplezett orvosi sorozatgyilkosokról és halálesetekről, amelyekben bűnösnek találták őket, Jól lehet sokan, többet is vallottak be. Számos elemzés foglalkozott a gyilkosok indítékaival és pszichológiai profiljával. Mindent egybevetve a tudósítások még őt is elborzasztották, aki napi szinten szembesült a halállal. A háttérben meghallotta a Lori vidám hangját, amint már a lépcsőről köszöntött mindenkit. Kísértést érzett hogy lekapcsolja a gépet, és visszatérjen a konyhába, de ebben a pillanatban belebotlott egy különösen érdekes elemzésbe, amely kapcsolatba hozta az orvosi sorozatgyilkosok némelyikét a kivetített Münchhausen-szindrómával, vagyis azokkal, akik mások megbetegítésétől remélnek érzelmi hasznot. További olvasmányaiból kiderült, hogy ez a haszon, lehet közvetlen, amikor a diagnózis felállítása és a gyógymód megtalálása nyomán az adott személyt megmentőnek tekintik, vagy közvetett, amikor az elkövető a páciens halálát okozza, de megmenti őt a szenvedéstől, amivel egy gyógyíthatatlan és fájdalmas betegség végstádiuma járhat. Viszonyogva csóvált a fejét és ismerte fel a régi igazságot, hogy nagy az Isten állatkertje. Valahogy mégis nehezére esett elhinnie, hogy emberek ilyen zavarodottak lehetnek. Nem tudta lerázni magáról ezt a rossz érzést, pedig az egyetemen belekóstolt a pszichiátriába, és megismerte a lelki rendellenességek széles spektrumát. Hát itt bujkálsz! toppant Lori a szobába. Miért nem jössz ki hozzánk? Gyere, ez az idő a családé! Odalépett Jackhez, és szorosan magához ölelte, azután játékosan összeborzolta a haját, hogy jelezze, igazából nem hibáztatja, amiért elvonult a dolgozó szobába. Úgy tűnt, kirobbanóan jó kedvében van. Boldognak látszol, jegyezte meg Jack, miközben próbálta lesimítani a haját. Az is vagyok. Szerintem szuperülment a prezentáció, amit Georgal a leendő polgármesternek tartottunk. A kérdései alapján sikerült teljesen lenyűgöznünk, szóval nem fog gáncsoskodni a költségvetésünkkel. Mindez nyilván a rendőrségi múltjának is köszönhető de a lényeg, hogy szerintem támogatni fogja az új halottas ház felépítését szőröstül bőröstül. Már csak a városi tanácsot kell meggyőznöm arról, hogy finanszírozzák a tervet. Nem, mintha az sétagalopp lenne. Bravo! bólintott Jack. Ahogy mondod, Lori közelebb hajolt, hogy vessen egy pillantást a laptop kijelzőjére. Te meg mi a csodáról olvasol? Orvosi sorozatgyilkosok és Münchhausen-szindróma? Fogalmazzunk úgy, hogy nekem is érdekes napom volt felelte Jack, ha nem is olyan sikeres, mint a tied. Sokat lógtam a telefonon. Nem szívesen hazudott, de úgy gondolta, a kíváncsiság még nem bűn. Azt semmiképp sem valhatta be, hogy aznap kétszer is megfordult az MMK-ban, amivel egy szemvillanás alatt lelohasztotta volna Lori jókedvét, de akkor is meg kellett osztania, mire jött rá. Nosztalgikusan gondolt vissza azokra az időkre, amikor még közösen vettek részt minden nyomozásban. Mielőtt nagy kutya lett, Lori is kapott minden alkalmon, amikor csak terepmunkára mehetett. Na, és mit sikerült megtudnod az orvosi sorozatgyilkosokról és a Münchhausen szindrómáról? kérdezte most, miközben összefonta mellén a karjait, és neki támaszkodott az íróasztalnak. Az arcán őszinte érdeklődéssel. Hogy némelyik orvosi sorozatgyilkos kivetített Münchhausen szindrómában szenved. Oké, okay, ebben mondjuk van logika, de mi vett rá, hogy ilyen cikkeket olvasgas? Ma tudomást szereztem egy meglepő dologról, árulta el Jack. Úgy tűnik, szút komolyan aggasztotta a lehetőség, hogy egy kórházi sorozatgyilkos van az MMK-ban, aki különösen az elmúlt évben szedett sok áldozatot. Szent ég, nyögött fellóri, ezt meg honnét tudod? Ebbitől? Az ortopédia főnővérétől, akivel Szú összebarátkozott. Mindketten tagok voltak a mortalitási és morbiditási bizottságban, amit komolyan is vettek. Közös erővel, közös célokért küzdöttek, még ha ez rossz vért is szült a fejesek körében, akik akadékoskodó provokátornak tekintették őket. Te is tudod, milyen mérgező tud lenni a kórházi légkör, ha a narcisztikus orvosok és beképzelt menedzserek intrikálni kezdenek, már pedig itt van belőlük épp elég. Oké, de szó mégis mire alapozta ezt a gyanúját? Erről mit tudsz? Ez még nem egyértelmű. Ismerte be Jack. A nővér, akivel beszéltem, épp szolgálatban volt, ezért csak annyit mondott, hogy bizonyos statisztikákra alapozott. Később aztán kiderült, hogy a kórház halálozási rátája éppenséggel csökkent. Ami nem éppen azt jelzi, hogy létezik bármilyen sorozatgyilkos, vagy ha mégis túlzottan aktív lenne. A nővér holnap szabadnapos lesz, és megígérte, hogy kapcsolatba lép velem. Akkor remélhetőleg többet is megtudok. Hát én is kíváncsi vagyok, mit derítesz ki. Ha ez igaz, mielőbb azonosítani kell az illetőt, hogy megállíthassák. Kicsit irigyellek, amiért ilyen ügyekkel foglalkozol, ahelyett, hogy a városi tanácsnokokkal vitatkoznál. Erről eszembe jut az eset, amikor lelepleztem Jasmin Rakocit. Képzelt azt a döbbenetet, ha kiderül, hogy egy másik pszichopata is dolgozik az MMK-ban. Gondolhatod. Meg tudlak érteni, ha hiányolod a kihívásokat, amivel egy törvényszéki patológus szembesül, de talán még nem késő. Talán átadhatnád a pozíciódat valaki másnak, és újra csatlakozhatnál hozzánk egyszerű melósokhoz. Komolyan mondom. Jacknek? Semmi nem szerzett volna nagyobb örömet, mint újra a munkatársai közt tudni Lorit, az ióiben, és otthon egyaránt. Nehit, hogy nekem még nem futott át az agyamon, sóhajtott ábrándos hangon Lori. Viszont vállaltam ezt a kihívást, és Isten a tanúm végig is csinálom. Kivel dolgozol ezen az ügyön? Kevin Strauss-szal? Említette, hogy orvosnyomozóként ő járt el szú ügyében. Vele vagyok kapcsolatban, és át is ugrottam a 421 be hogy személyesen beszéljünk. Meg akartam győződni arról, hogy semmilyen apró részletet nem hagyott ki a jelentéséből. Emellett megkértem Bart Arnoldot állítsan össze egy statisztikai jelentést arról, hogyan alakult az elmúlt években az MMK megkereséseinek száma. Abból majd kiderül... Hogy többször vagy kevesebb szer fordultak-e az Ióihez, bár én nem találkoztam semmilyen figyelmeztető jellel. Hát te? Én sem. Érdekes dolgok zajlanak a háttérben, és tartok tőle, hogy ebből semmi sem került volna napvilágra, ha szú nem hal meg. Akárhogy is, Tudni akarok róla. Lori kihúzta magát, hogy visszainduljon a konyha felé. Szerinted szólnom kéne Lú hogy talán van egy kórházi sorozatgyilkos az MMK-ban? A Rákóci ügyben is rengeteget segített. Kicsit még korán van ehhez, hűtötte le Jack. Egyelőre csak annyit tudunk, hogy Szú valamiért erre gyanakodott, de sejtelmem sincs, mi oka lehetett rá, talán semmi. Minden esetre érdekes, hogy felhoztad lút mert hosszú idő után ma újra találkoztunk. Átugrott az egyik fiatal nyomozója miatt, akinek a felesége állítólag öngyilkos lett. Nem tetszik, ahogy az állítólag szót ejtetted. Ezek szerint kételkedsz az öngyilkosságban? Méghozzá nyomós okkal. Szerintem 9999 százalékos ,99 bizonyossággal emberölés történt. Semmi nyoma behatolásnak, és a férjnek lehetett indítéka. Szomorú história. Annál is inkább, mert a nő várandós volt. Lou érthető módon nehezen dolgozza fel, hogy az embere lehet az elkövető. Képzelem. Lori összecsapott tenyerével jelezte, hogy ideje témát váltani. Most már elég a locsogásból. Mi lenne, ha inkább megvacsoráznánk és családként viselkednénk? Jól hangzik, Jack lekapcsolta a számítógépet. Csak előbb had mondja, el, mit tanácsolt Lou. Szerinte nem kéne detektívesdit játszanom, és ami még fontosabb, az itthoni dolgokat is rád kellene hagynom. Bravo! tapsolt tovább Lori. Szerintem mindkettő pompás tanács. Megszívlelhetnéd. Örülök, hogy örülsz. Akkor hivatalosan is beletörődöm hogy anyád addig marad, amíg jól esik neki, és élő szóval elismerem, milyen sokat segít Emmával. A továbbiakban törekedni fogok arra is, hogy ne keveredjek vele vitába oltás ügyben. Ami Emmát illeti, a belátható jövőben nem fogom szorgalmazni, hogy próbálkozzon meg az iskolával, amíg kisebbségben vagyok ezzel. Ezzel együtt továbbra is ellenzem, hogy Gigi adderált szedjen, bár nyitott vagyok egy másodvéleményre. Na, mit szólsz? Azt mondanám, ez komoly előrelépés felelte sóhajt Valori. Háromszoros hurrá lúnak. Ha mindezek mellé hajlandó vagy lemondani a kerékpáros közlekedésről, és keresel egy kímélőbb sportot, mint a kosárlabda, el is szívhatjuk a békepipát. Jack elkomorodva nézett fel a feleségére, amíg meg nem látta mosolyra görbülő ajkát, amivel azt jelezte, hogy csak tréfált a kerékpározás és a kosárlabda kapcsán, még ha ellenzi is mindkettőt. Jack elnevette magát. – Oké, megfogtál. Rohadt vicces. – Még valami? – élénkült fel Lori. – Beszéltél azóta ebbivel? Mi a helyzet nála? Nincs tíz perc, ahogy felhívtam, felelte Jack. Minden rendben. A temetés megtörtént, az előírt 24 órán belül. A gyerekeivel és szúnővérével épp virrasztanak, már, ha náluk is létezik ilyesmi. Szegény, sóhajtott fel Lori. Mardos a lelkifurdalás, amiért nem vagyok mellettük. Ebbi bizonyára megérti. El kell fogadnia, hogy ez is a gyors temetés velejárója. Hát igen. Említette a halotti bizonyítványt? Említette. Én pedig megismételtem, hogy csak holnapra lesz szövettani és toxikológiai eredmény. Beletörődött? Úgy tűnt, vont vállat Jack. Oké. Köz, hogy elintéztél mindent. Biztos, hogy nekem nem ment volna a halott szemle. Na de akárhogy is. Most már tényleg legyünk egy kicsit család.